Ви особисто корчитися в цьому ліжку Коли увійшов Р-13 Я був абсолютно спокійним і нормальним З почуттям щирого захоплення Я став говорити про те Як чудово йому вдалося хореїзувати вирок І що більшою мірою Саме цими хореями був порубаний Знищений той безумець І навіть так Якби мені запропонували Зробити схематичне креслення Машини-благодійника я б неодмінно, неодмінно якось наніс на це креслення ваші хореї, закінчив я. Раптом бачу у Р очі стають матовими, сіріють губи. Що з вами? Що, що? Та. Та просто набридло, все навколо. Вирок, вирок, не хочу більше про це, от і все. Ну, не бажаю. Він насупився, терпотилицю. Цей свій чемоданчик із стороннім, незрозумілим мені багажем. Пауза. Ось знайшов у валісці щось. Витягнув, розгортає. Розгорнув. Залакувалися сміхом очі. Схопився. А ось для вашого інтеграла я складаю. Це от так. Колишній. Губи шльопають, бризкають, слова гльостають фонтаном. Послухайте. П-фонтан. Стародавня легенда про рай. Це про нас, про теперішнє. Так, ви вдумайтеся. Тим двом у раю було надано вибір. Або щастя без свободи, або свобода без щастя. Третього не дано. Вони, йолопи, обрали свободу. І що ж, зрозуміло. Потім століттями тужили за кайданами. За кайданами, розумієте? Ось за чим світова скорбота. Століттями. І тільки ми знову здогадалися, як повернути щастя. Ні. Ви далі, далі слухайте. Стародавній Бог і ми поряд за одним столом. Так, ми допомогли Богу остаточно здолати диявола. Це ж він штовхнув людей порушити заборону і скуштувати згубної волі. Він змій хидний, А ми, чоботищем наголовку йому. Трах і готово. Знову рай. І ми знову простодушні, невинні, як Адам і Єва. Ніякої такої плутанини про добро зло. Все дуже просто, райське, по-дитячому просто Благодійник, машина, куб, газовий дзвін, хранителі Усе це добре, усе це велично, прекрасно, благородно, піднесено, криштально, чисто Тому що це охороняє нашу несвободу, тобто наше щастя Це стародавні, стали б тут судити Рядити, ламати голову, етика, не етика Ну, той годі Словом, ось так от райську поемку, га? І при цьому тон серйозний. Розумієте? Штучка, а? Ну, де там не зрозуміти? Пам'ятаю, я подумав. Така у нього безглузда, асиметрична зовнішність. І такий правильний, мислячий розум. І тому він такий мені близький. Справжньому мені. Я все ж вважаю колишнього себе справжнім. Все теперішнє – це, звичайно, тільки хвороба. R Очевидно, прочитав це у мене на лобі. Обняв мене за плечі. Зареготав. «Ах ви, Адаме! Так, до речі, що до Єви?» Він порився у кишені, витяг записну книжку, погортав. Післязавтра, Ні, через два дні. В о рожевий талон до вас. Так, як ви? Як і раніше? Хочете, щоб вона...» «Ну, то зрозуміло. Так і кажу. А от вона сама, бачите, соромиться». Така я вам скажу історія. Мене тільки вона так, рожево-талонно. А вас? І не говорить, що це четвертий вліз у наш трикутник. Хто? Кайтеся гріховоднику. Ну бо. В мені злетіла завіса і шелест шовку, зелений флакон, губи. І ні до чого, недоречно, у мене вирвалося, якби я втримався. А скажіть? Вам коли-небудь траплялося пробувати нікотин чи алкоголь? Р. підібрав губи. Подивився на мене з-під лоба. Я абсолютно ясно чув його думки. Приятелю то ти приятель. А все ж таки. І відповідь. Та як сказати. Власне ні. Але я знав одну жінку. І, закричав я. Як ви, ви теж знаю? Налився сміхом, захлинувся і зараз присне. Дзеркало в мене висіло так, що дивитися в нього треба було через тіл. Звідси, з крісла, я бачив тільки своє чоло і брови. І от я, справжній, побачив у дзеркалі спотворену пряму брів, що стрибає. І я, справжній, почув дикий огидний крик. «Що також? Ні, що таке також? Ні, я вимагаю!» Розтягнуті негритянські губи, вирячені очі. Я, справжній, міцно схопив за комір цього іншого себе, дикого, кудлатого, важко дихаючого. Я, справжній, сказав йому Р. «Вибачте мене, заради благодійника. Я зовсім хворий, не сплю. Не розумію, що зі мною». Товсті губи мимохідь усміхнулися. Так, так, так. Я розумію, я розумію. Мені все це знайомо. Звичайно, теоретично. Прощавайте. У дверях обернувся чорним м'ячиком. Назад до столу кинув на стіл книгу. Остання моя. Намис не переніс, мало не забув. Прощавайте. П приснуло в мене. Покотився. Я один. Або вірніше, на з цим. Іншим я. Я в кріслі, і поклавши ногу на ногу з якогось там з цікавістю дивлюся, як я, я ж, корчуся на ліжку. Чому? То чому цілих три роки я й о жили так дружньо? І раптом тепер одне тільки слово про ту, про... Невже все це божевілля? Кохання, ревнощі? Не тільки в ідіотських древніх книжках. І головне, я... Рівняння, формули, цифри і... Це... Нічого не розумію. Нічого. Завтра ж піду до Р і скажу, що... Неправда. Не піду. І завтра, і післязавтра. Ніколи більше не піду. Не можу. Не хочу його бачити. Кінець. Трикутник наш розвалився. Я один. Вечір. Легкий туман. Небо запнуте молочно золотистою тканиною. Аби знати, що там вище, І якби знати, хто я, який я, запис дванадцятий, конспект. Обмеження нескінченності Ангел Роздуми про поезію Мені все ж здається, я одужаю. Я можу одужати. Чудово спав. Ніяких цих снів чи інших хворобливих явищ Завтра прийде до мене мила О Все буде просто, правильно і обмежено, наче коло Я не боюся цього слова – обмеженість Робота вищого, що є в людині, розуму Зводиться саме до безперервного обмеження нескінченності До роздроблення нескінченності на зручні, легко перетравні порції, диференціали Саме в цьому божествена краса моєї стихії, математики. І от розуміння цієї самої краси якраз і не вистачає тій. Втім, це так випадкова асоціація усе це підмірний, метричний стукіт коліс підземної дороги. Я про себе скандую колеса і вірші його вчорашня книга, і відчуваю ззаду через плече. Обережно перегинається хтось і заглядає в розгорнуту сторінку. Не обертаючись, одним тільки краєм ока я бачу рожеві розпростерті крила вуха. Подвійно зігнуте він. Не хотілося заважати йому. Я зробив вигляд, що не помітив. Як він опинився тут, не знаю. Коли я заходив у вагон, його ніби не було. Ця незвична сама по собі подія особливо добре подіяла на мене, я б сказав, зміцнила. Так приємно відчувати чиєсь пильне око, яке любовно охороняє від найменшої помилки, від найменшого невірного кроку. Нехай це звучить дещо сентиментально, але мені знову приходить на думку все та ж аналогія янголи-охоронці, про яких мріяли древні. Як багато з того, про що вони тільки мріяли, в нашому житті матеріалізувалося. У той момент, коли я відчув Янгола-охоронця у себе за спиною, я насолоджувався сонетом, названим «Щастя». Думаю, не помилюся, якщо скажу, що це рідкісна за своєю красою і глибиною думки річ. Ось перші чотири рядки. Вічно закохані двічі два. Вічно закохані двічі два, вічно вжагуче чотири злиті, найпалкіші коханці в світі, нерозривні двічі два. І далі все про це ж про мудре, вічне щастя таблиці множення. Усякий справжній поет неодмінно Колумб. Америка і до Колумба існувала століттями, але тільки Колумб зміг знайти її. Таблиця множення і до Р 13 Існувала століттями Але тільки Р-13 Зумів в незайманій гущавині цифр Віднайти нове Ельдорадо Справді Чи є де-небудь щастя мудріше Безхмарніше Ніж у цьому чудовому світі Сталь і ржавіє Стародавній Бог створив стародавню Тобто здатно помилятися людину І отже Сам помилився Таблиця множення мудріша Повніша за стародавнього Бога. Вона ніколи, розумієте, ніколи не помиляється. І немає щасливіших за цифри, які живуть за злагодженими вічними законами таблиці множення. Ні коливань, ні помилок. Істина одна. І істиний шлях один. І ця істина двічі два. І цей істиний шлях чотири. І хіба не абсурдом було б, коли ці щасливо, ідеально перемножені двійки почали б думати про якусь свободу, тобто ясно про помилку? Для мене аксіома, що Р-13 зумів схопити найголовніше, найбільш... Тут я знову відчув, спершу на своїй потилиці, потім на лівому вусі. Теплий, ніжний подих янула охоронця він явно помітив, що книга на моїх колінах уже закрита, і думки мої далеко. Що ж, я хоч зараз готовий розгорнути перед ним сторінки свого мозку. Це таке спокійне, радісне почуття. Пам'ятаю, я навіть озирнувся, Я наполегливо, благально подивився йому в очі. Але він не зрозумів, чи не хотів зрозуміти. Він ні про що мене не запитав. Мені залишається одне – все розповісти вам, невідомі мої читачі. Зараз ви для мене такі самі дорогі, і близькі, і недосяжні, як він був у той момент. Ось був мій шлях. Від частини до цілого. Частина Р-13. Величне ціле – наш інститут державних письменників. Я думав, як могло статися? що древнім не впадала в очі вся безглуздість їхньої літератури. Величезна, чудова сила художнього слова витрачалася абсолютно даремно. Просто смішно. Всякий писав, про що йому заманеться. Так само смішно і безглуздо, як те, що море у древніх цілодобово билося об берег і ув'язнені у хвилях селіони кілограм метрів, Ішли тільки на підігрівання почуттів закоханих Ми із закоханого шепоту хвиль добули електрику Із звіра, який бризкає шаленою піною Ми зробили домашню тварину І так само у нас приручена і осідлана колись дика стихія поезії Тепер поезія вже не безпардонний солов'їний свист Поезія – державна служба Поезія – корисність Наші знамениті математичні нони. Без них хіба могли б у школі так щиро і ніжно полюбити чотири правила арифметики? А шипи – це класичний образ. Хранителі – шипи на троянді, що охороняють ніжну державну квітку від грубих дотиків. Чиє кам'яне серце залишається байдужим, побачивши невинні дитячі вуста, що лепечуть як молитву? Злий хлопчик, троянду, хвать рукою. А лише сталевий вколов голкою. Пустун, ой-ой, біжить додому. І так далі. А щоденні оди благодійника. Хто, прочитавши їх, не схилиться побожно перед самовідданою працею цього номера з номерів. А старші червоні квіти судових вироків. А безсмертна трагедія, він спізнився на роботу. А настільна книга. Станців про статеву гігієну Усе життя У всій його складності і красі Навіки закарбоване В золоті слів Наші поети вже не витають Більш в емпіреях Вони спустилися на землю Вони з нами в ногу Ідуть під суворий механічний марш Музичного заводу Їх ліра Ранковий шерах електричних зубних щиток І грізний тріск іскор Машині благодійника, і величне відлуння гімну єдиної держави, і інтимний дзвін кришталево-сяючої нічної вази, і хвилюючий тріск, спадаючих штор, і веселі голоси новітньо-куховарської книги, і ледве чутний шепіт вуличних мембран. Наші боги тут, з нами у бюро, в кухні, в майстерні, вбиральні. Боги стали як ми. Ерго, ми стали, як боги. І до вас, невідомі мої планетні читачі, до вас прийдемо, щоб зробити ваше життя божественно розумним і точним, як наше. Запис тринадцятий. Конспект. Туман. Ти. Абсолютно безглузда подія. На світанку прокинувся. В очі мені рожева міцна твердь. Все добре, кругло. Увечері прийде О. Я безсумнівно вже здоровий. Усміхнувся. Заснув. Ранковий дзвінок. Встаю. І зовсім інше. Крізь скло, стелі, стін, всюди, скрізь, кругом, туман. Божевільні хмари. Все важче, і легше, і ближче, і вже немає межі між землею і небом. Все летить, тане, падає, нема за що вхопитися. Немає більше будинків. Скляні стіни розтопилися в тумані, наче кришталики солі у воді. Якщо подивитися з тротуару... Темні фігури людей у будинках, ніби зважені частинки в маревному молочному розчині, повисла низько і вище, і ще вище, на десятому поверсі. І все демить можливо, якась нечутно розбушована пожежа. Рівно об 11.45. Я тоді навмисне глянув на годинник, щоб хопитися за цифри, щоб врятували хоча б цифри. Об 11.45. Перед тим як іти на звичні. Згідно з часовою скрижаллю заняття фізичною працею, я забіг до себе в кімнату. Раптом телефонний дзвінок. Голос – довга, повільна голка в серце. А, «Ага, ви вдома? Дуже рада. Чекайте мене на розі. Ми з вами вирушимо. Ну, там побачите куди. Ви добре знаєте, я зараз йду на роботу. Ви добре знаєте, що зробите так, як я вам скажу. До побачення. Через дві хвилини За дві хвилини я стояв на розі Треба ж було показати їй, що мною керує єдина держава, а не вона Так, як я вам скажу, я вже ж впевнена чути по голосу Ну, тепер я поговорю з нею по-справжньому Сірі, з сирого туману виткані юніфи, квапливо існували біля мене секунду І несподівано розчинялися в туман я не відривався від годинника. Я був гостра, тремтяча секундна стрілка. Вісім, десять хвилин. Без трьох, без двох, дванадцята. Звісно, на роботу я вже запізнився. Як я її ненавичу. Але треба ж мені було показати. На розі, у білому тумані кров. Розріз гострим ножем. Губи. Я, здається, затримала вас. Втім, все одно. Тепер вам вже пізно. Як я її... Втім, так, пізно вже. Я мовчки дивився на губи. Всі жінки – губи. Лише губи. Чиїсь рожеві, пружно-круглі. Кільце – ніжна огорожа від усього світу. І ці. Секунду тому їх не було. І тільки от зараз, ножем... І ще крапає солодка кров. Ближче, притулившись до мене плечем. І ми одне. З неї переливається в мене. Я знаю, так потрібно. Знаю кожним нервом, кожним волосом, кожним до болю солодким ударом серця. І така радість скоритися цьому потрібно. Мабуть, шматку заліза так само радісно скоритися неминучому. Точному закону і вбитися в магніт, каменю, кинутому вгору, секунду похитнутися, і потім стрімголов вниз на землю, і людині після агонії нарешті зітхнути востанє і померти. Я пам'ятаю. Я посміхнувся розгублено і ні до чого сказав Туман дуже. Ти любиш туман? Це древнє. Давно забути ти. Ти, володаря до раба, увійшло в мене гостро, повільно. Так, я раб. І це теж потрібно. Теж добре. Так, добре, в голос сказав я собі. І потім їй. Я ненавиджу туман. Я боюся туману. Значить, любиш. Боїшся, тому що це сильніше за тебе. Ненавидиш, тому що боїшся. Любиш, бо не можеш підкорити це собі. Адже тільки й можна любити непокірне. Так, це так. І саме тому, саме тому я... Нас ішло двоє. Одне. Десь далеко, крізь туман, ледь чутно співало сонце. Все наливалося пружним, перловим, золотим, рожевим, червоним. Весь світ... Єдина неосяжна жінка, і ми в самій її утробі, ми ще не народилися, ми радісно зріємо. І мені ясно, непорушно ясно, все для мене, сонце, туман, рожеве, золоте, для мене. Я не питав, куди ми йшли, все одно тільки п'йти, іти, зріти. Наливатися все пружніше Ну от І зупинилася біля дверей Тут сьогодні чергує якраз один Я про нього говорила тоді В древньому будинку Я здалеку Одними очима Обережно зберігаючи, визріваючи Прочитав вивіску Медичне бюро І все зрозумів Скляна повна золотого туману кімната Скляні двері З кольоровими пляшками Банками, дроти, синюваті іскри в трубках, і чоловік найтонший він весь, ніби вирізаний з паперу, і як би він не повернувся все одно у нього тільки профіль, гостро відточений, блискуче, лезо, ніж, ножиці, губи. Я не чув, що йому говорила їй Я дивився, як вона говорила, і відчував. Посміхаюся нестримно, блаженно. Блиснули лезом ножиці губи. І лікар сказав. Так-так, розумію. Найнебезпечніша хвороба. Небезпечніше за це я нічого не знаю. Засміявся, найтоншою паперовою рукою швидко написав щось, віддав листок і... Написав, віддав мені. Це були посвідчення, що ми хворі, що ми не можемо з'явитися на роботу. Я крав свою роботу у єдиної держави. Я злодій. Я під машиною благодійника. Але це мені далеко, байдуже. Як у книзі. Я взяв листок, не вагаючись ні секунди. Я, мої очі, губи, руки. Я знав, так треба. На розі у напівпорожньому гаражі ми взяли аеро. І знову, як тоді. Сіла за кермо, посунула стартер вперед, Ми відірвалися від землі, попливли. І слідом за нами все – рожево-золотий туман, Сонце, тонколезовий профіль лікаря, Раптом такий улюблений і близький. Раніше все навколо сонця, Тепер я знав – все навколо мене, Повільно, блаженно, із замруженими очима. Старенька біля воріт древнього будинку. Милий, зарослий, з променями з рот. Вірогідно, був зарослим усі ці дні. І тільки тепер розкрився, посміхнувся. «А, пустунка! Ніщо працювати, як всі. Ну то й годі. Як раптом що, я тоді прибіжу, скажу». Важкі, скрипучі, непрозорі двері зачинилися. І негайно ж з болем розкрилося серце. Широко, ще ширше, навстіж. Її губи – мої. Я пив, пив, відривався, мовчки дивився в розкриті мені очі. І знову. Напівтемрява кімнат. Синій, шафраново-жовтий, темно-зелений сап'ян. Золота посмішка Будди. Мерехтіння дзеркал. І мій старий сон, тепер такий зрозумілий, все наситила золотисто-рожевим соком. І зараз переліться через край. Бризне. Дозріло. І неминуче, як залізо і магніт, з солодкою покірністю точному непорушному закону, явлився в неї. Не було рожевого талона. Не було рахунку. Не було єдиної держави. Не було мене. Були тільки ніжно-гострі стиплені зуби. Були широко розкриті для мене золоті очі. І через них я повільно входив всередину, Все глибше. І тиша. Тільки в кутку за тисячі миль капають краплів у мивальнику. І я – Всесвіт. І від краплі до краплі. Ери. Епохи Накинувши на себе Юніфу, я нахилився до і, І очима вбирав у себе її останній раз Я знала це Я знала тебе Сказала і дуже тихо Швидко піднялася, надягла Юніфу І повсякчасну свою гостру посмішку укус Нус, грішний ангеле Ви ж тепер загинули? Ні, не боїтеся? «То до побачення. Ви повернетеся один. Ну?» Вона відкрила дзеркальні двері, вправлені в стіну шави. Через плече на мене чекала. Я слухняно вийшов. Та тільки-но переступив поріг. Раптом стало потрібно, щоб вона притулилася до мене плечем. Тільки на секунду плечем. Більше нічого. Я кинувся назад. У ту кімнату де вона, ймовірно, ще застібала юніфу перед зеркалом. Вбіг і зупинився. От, ясно бачу, ще погойдується старовинне кільце на ключі у дверях шафи. А і немає. Піти вона нікуди не могла, вихід із кімнати тільки один. І все ж таки, тієї немає. Я обнишпурив усе, я навіть відкрив шафу і обмацав там строкаті старовинні сукні. Нікого. Мені стало якось ніяково, планетарні мої читачі, розповідати вам про таку абсолютно неймовірну пригоду. Але що поробиш, якщо все це було саме так? Та хіба весь день із самого ранку не був сповнений неймовірностей? Хіба не схоже все це на давню хворобу сновидінь? І якщо так, чи не все одно? Однією безглуздістю більше або менше? Крім того, я впевнений. Рано чи пізно будь-яку безглуздість мені вдасться включити в який-небудь силогізм. Це мене заспокоює. Сподіваюся, заспокоїть і вас. Який я наповнений. Якби ви знали, який я наповнений. Запис чотирнадцятий. Конспект. Мій? Не можна. Холодна підлога. Усе ще про вчорашнє. Особиста година перед сном у мене була зайнята, і я не міг записати вчора. Але в мені усе це, наче вирізане, і тому особливо, можливо, назавжди, це нестерпно холодна підлога. Увечері мала прийти до мене О. Це був її день. Я спустився до чергового, взяти право на штори. — Що з вами? — спитав черговий. — Ви якісь сьогодні? — Я. Я хворий. По суті, це була правда. Я, напевно, хворий. Усе це хвороба. І негайно ж згадалося. Так, адже посвідчення. Помацав у кишені. Ось, шарудить. Значить, все було. Все дійсно було. Я простягнув папірець черговому. Відчував, як загорілися щоки. Не дивлячись, бачив. Черговий здивовано дивиться на мене. І ось 21.30. У кімнаті ліворуч спущені штори У кімнаті праворуч я бачу сусіда Над книгою Його шишкувата вся в купинах лисена І чоло, величезна жовта парабола Я болісно ходжу Ходжу Як мені після всього з нею З О І праворуч ясно відчуваю на собі очі Чітко бачу зморшки на лобі Ряд жовтих Нерозбірливих рядків, і мені чомусь здається ці рядки про мене. За чверть двадцять друга в кімнаті у мене радісний рожевий вихор, міцне кільце рожевих рук навколо моєї шиї. І ось відчуваю все слабше кільце, все слабше розімкнулося. Руки опустилися. Вони той самий, вони мій. Що за дика термінологія? Мій. Я ніколи не був. І запнувся. Майнула думка. Раніше не був. Вірно. Але тепер? Адже я тепер живу не в нашому розумному світі, а в древньому, маревному, в світі коренів з мінус одиниці. Штори падають. Там, за стіною праворуч, сусід упускає книгу зі столу на підлогу і в останню миттєву вузьку щелину між шторою і підлогою. Я бачу, Жовта рука схопила книгу. І в мені, чим душ, вхопитися б за цю руку. Я думала, я хотіла зустріти вас сьогодні на прогулянці. Мені багато про що. Мені треба вам так багато. Мила, бідна, о. Рожевий рот, рожевий півмісяць ріжками донизу. Але не можу ж я розповісти їй усе, що було. Хоча б тому, що це зробить її співучасницею моїх злочинів. Адже я знаю, у неї не вистачить сил піти в бюро І, відповідно, олежала. Я повільно цілував її. Я цілував цю наївну пухку складочку на зап'ястку. Сині очі були закриті. Рожевий півмісяць повільно розцвітав, розпускався. І я цілував її всю. Раптом ясно відчуваю. До чого все спустошене, віддане? Не можу. Не можна. Треба і не можна. Губи у мене відразу охололи. Рожевий півмісяць затремтів, помарк скорчився. О, накинула на себе покривало, закуталась обличчям у подушку. Я сидів на підлозі біля ліжка, яка відчайдушно холодна підлога. Сидів мовчки. Болісний холод знизу. Все вище, все вище. Ймовірно, такий самий мовчазний холод там, в синіх, німих міжпланетних просторах. Зрозуміте ж, я не хотів, пробурмотів я. Я всіма силами. Це правда. Я, справжній я, не хотів. І все ж, якими словами сказати їй? Як пояснити їй, що залізо не хотіло? Але закон неминучий, точний. О підвела обличчя з подушок і, не відкриваючи очей, сказала «Ідіть!» Але від сліз у неї вийшло індіть. І от чого врізалася і ця безлузда дрібниця. Весь пронезаний холодом, ціпаніючи, я вийшов у коридор. Там, за склом, Легкий, ще помітний димок туману. Але до ночі, мабуть, він знову спуститься, наляже щосили. Що буде за ніч? О, мовчки ковзнула повз мене. До ліфта. Грюкнули двері. Одну хвилинку, крикнув я. Стало страшно. Але ліфт вже гудів. Вниз, вниз, вниз. Вона... Забрала в мене Р. Вона забрала в мене О. І все ж, і все ж. Запис п'ятнадцятий. Конспект. Дзвін. Дзеркальне море. Мені вічно горіти. Тільки увійшов до Елінга, де будується інтеграл. Як назустріч другий будівельник. Обличчя в нього, як завжди, Кругле, біле, фаянсове. Тарілка. І говорить. Підносить на тарілці щось таке нестерпно смачне. От ви хворіте дозволяєте, а тут без вас, без начальства. Вчора, можна сказати, випадок». «Випадок?» «Звісно. Дзвінок, закінчили, стали всіх з Елінга випускати. Уявіть, той, що випускав, упіймав ненумеровану людину. Як же він пробрався, не можу зрозуміти. Відвели до операційного. Там з нього голубчика витягнуть, як і навіщо». «Посмішка. Смачна». В операційному працюють наші найкращі, найбільш досвідчені лікарі під безпосереднім керівництвом самого благодійника. Там різні прилади. І головне – знаменитий газовий дзвін. Це, по суті, старовинний шкільний досвід. Миша посаджена під скляний ковпак. Повітряним насосом повітря в ковпаку розріджується все більше. Ну і так далі. Але тільки, звичайно, газовий дзвін – значно більш досконалий апарат. Із застосуванням різних газів. І потім, тут, звичайно, вже не знущання над маленькою беззахисною твариною. Тут висока мета – турбота про безпеку єдиної держави. Іншими словами, про щастя мільйонів. Близько п'яти століть тому, коли робота в операційному ще тільки налагоджувалася. Знайшлися дурні, які порівнювали операційне з давньою інквізицією. Але ж це так безглусто як ставити на одне місце хірурга, що робить трахеотомію, і розбійника з великої дороги в руках обох, можливо, один і той самий ніж обидва роблять одне і те ж ріжуть горло живій людині. І все ж таки один благодійник, інший злочинець, один із знаком плюс. Інший із знаком. Усе це дуже ясно. Все це в одну секунду. В один оборот логічної машини. А потім відразу ж зубці зачепили мінус. І ось нагорі вже інше. Ще погуйдується кільце в шафі. Двері, очевидно, тільки зачинили. А її і немає. Зникла. Цього машина ніяк не могла провернути. Сон. Але я ще й зараз відчуваю Незрозумілий солодкий біль у правому плечі Притулившись до правого плеча і Поруч зі мною в тумані Ти любиш туман? Так, і туман Все люблю І все пружне, нове, дивовижне Все добре Все добре, волос сказав я Добре? Кругло витріщилися фаянсові очі. Тобто, що ж тут доброго? Якщо цей ненумерований примудрився, отже вони усюди, кругом, увесь час. Вони тут, вони біля інтеграла, вони... Та хто ж вони? А звідки я знаю, хто? Але я їх відчуваю, розумієте, увесь час. А ви чули, ніби якусь операцію винайшли, фантазію вирісплюють. Днями справді я щось подібне чув. Ну, знаю. До чого ж це тут? А до того, що я б на вашому місці пішов і попросив зробити собі цю операцію. На тарілці виразно окреслилося щось лимонно-кисле. Милий, йому здалося образливим, віддаленим натяком на те, що у нього може бути фантазія. Втім, що ж, тиждень тому, ймовірно, я б теж образився. А тепер? Тепер ні. Тому що я знаю, що це у мене є Що я хворий І знаю ще Не хочеться одужати От не хочеться і все Скляними сходами ми піднялися нагору Все, що під нами, як на долоні Ви, хто читає ці записки Ким би ви не були Але над вами сонце Якщо ви теж коли-небудь були так само хворі, як я тепер. Ви знаєте, яким буває, яким може бути вранці сонце. Ви знаєте, це рожеве, прозоре, тепле золото. І саме повітря, трохи рожеве, і все просякнуте ніжною сонячною кров'ю. Все живе. Живі, і всі один до одного посміхаються, люди. Може статися, через годину зникне, через годину викапає рожева кров, але поки живе. Я бачу, пульсує і переливається щось в скляних соках інтеграла. Я бачу, інтеграл мислить про велике і страшне своє майбутнє, про тяжкий вантаж неминучого щастя, який він понесе туди, вгору, вам. Невідомим вам, які вічно шукають і ніколи не знаходять. Ви знайдете, і ви будете щасливими. Ви зобов'язані бути щасливими. І вже недовго вам чекати. Корпус інтеграла майже готовий. Витончений, видовжений еліпсоїд із нашого скла. Вічного, як золото, гнучкого, як сталь. Я бачив, зсередини кріпили до скляного тіла поперечні ребра, шпангоути, повздовжні стрингери. В кормі ставили фундамент для гігантського ракетного двигуна. Що три секунди могутній хвіст інтеграла буде скидати полум'я і гази в світовий простір. І буде нестися, нестися вогнений Тамерлан щастя. Я бачив. По Тейлору розмірено і швидко, в такт, наче важелі однієї величезної машини. Нахилялися, розгиналися, поверталися люди внизу. В руках у них виблискували трубки. Вогнем різали, вогнем спаювали скляні стінки, косинці, ребра, книці. Я бачив по скляних рейках повільно котилися прозоро скляні чудовиська крани. І так само, як люди слугняно поверталися, Нахилялися, просували всередину, В черво інтеграла, Свої вантажі. І це було одне, Улюднені, досконалі люди. Це була найвища, Приголомшлива краса, Гармонія, музика. Швидше, вниз, до них, з ними. І от пліч-опліч, Сплавлений з ними, захоплений сталевим ритмом, Мірні рухи, пружно круглі, рум'яні щоки, дзеркальні, незатьмарені божевіллям думок лоби. Я плив дзеркальним морем. Я відпочивав. І раптом один безтурботно обернувся до мене. Ну як? Нічого краще сьогодні? Що краще? Так от. «Не було ж вас учора? Ми вже думали, у вас небезпечне щось!» Сяє чоло, посмішка, дитяча, бозвинна. Кров вдарила мені в обличчя. Я не міг, не міг збрехати цим очам. Я мовчав, тонув. Зверху просунулося в люк, сяючи круглою білизною фаянсове обличчя. «Гей, де 503?» Завітайте насюди. Тут у нас, розумієте, вийшла жорстка рама з консолями. І в моменти дають напругу на квадратній. Не дослухавши, я прожогом кинувся до нього нагору. Я ганебно рятувався втечею. Не було сили підняти очі. Рябіло від блискучих скляних сходів під ногами. І з кожною сходинкою все безнадійніше. Мені, злочинцеві, отруєному, тут не місце. Мені ніколи більше не влитися в точний механічний ритм, не пливти дзеркально безтурботним морем. Мені вічно горіти, метатися, відшукувати куточок, куди б заховати очі. Вічно, поки я нарешті не знайду сили пройти і. І крижана іскра наскрізь. Я нехай, я байдуже. Але ж треба буде і про неї. І її теж. Я виліз з люка на палубу і зупинився. Не знаю, куди тепер. Не знаю, навіщо прийшов сюди. Подивився вгору. Там тьмяно підіймалося змучене полуднем сонце. Внизу був інтеграл. Сіро-скляний, неживий. Рожева кров витекла. Мені ясно, що все це... Тільки моя фантазія, що все залишається, як і раніше. І водночас ясно. Та ви що, 503, оглухли? Кличу-кличу, що з вами? Це другий будівельник. Прямо над вухом у мене. Мабуть, вже давно кричить. Що зі мною? Я втратив кермо. Мотор гуде, що сили. аеротремтить і мчить. Але керма немає. І я не знаю, куди мчу. Вниз І зараз об землю Або вгору І в сонце У вогонь Запис 16 Конспект Жовте Двовимірна тінь Невеліковна душа. Не записував декілька днів. Не знаю скільки. Всі дні – один. Всі дні одного кольору – жовтого. Наче спраглий розжарений пісок. І жодного клаптика тіні. Жодної краплі води. І по жовтому піску без кінця. Я не можу без неї. А вона з тих пір, як тоді незрозуміло, зникла в древньому будинку. З того часу я бачив її лише раз на прогулянці. Два, три, чотири дні тому. Не знаю. Всі дні. Один. Вона промайнула, на секунду заповнила жовтий порожній світ, з нею обруку, по плече їй двоякий ес, і тонко доктор, і хтось четвертий, запам'яталися тільки його пальці вони вилітали з рукавів юніфи, наче пучки променів, надзвичайно тонкі, білі, довгі, і підняла руку, помахала мені. Через голову і нагнулася до того з пальцями променями. Мені почулося слово інтеграл. Усі четверо озирнулися на мене і ось вже загубилися в сиро блакитному небі. І знову жовтий висушений шлях. Увечері того дня у неї був рожевий квиток до мене. Я стояв перед нумератором і з ніжністю. З ненавистю благав його, щоб клацнув, щоб у білому прорізі з'явилося швидше і триста тридцять. Грюкали двері, виходили з лів та високі, рожеві, смагляві, спадали кругом штори. Її не було, не прийшла. Та, можливо, саме цієї миті рівно о 22 коли я пишу це. Вона, закривши очі, так само тулиться до когось плечем і так само говорить комусь «Ти любиш?» «Кому?» «Хто він?» «Цей з променями пальцями?» «Або «Р», що бризкає, губатий?» «Або «С?» «С?» «Чому всі дні я чую за собою його пласкі кроки?» Неначе хто хлюпає по калюжах» «Чому він усі дні за мною, наче тінь?» Попереду, збоку, ззаду. Сіроблакитна двовимірна тінь. Крізь неї проходять, на неї наступають. Але вона все так само незмінно тут, поруч, прив'язана невидимою поповиною. Може ця поповина вона і... Не знаю. Або, можливо, їм, хранителям, вже відомо, що я... Якби вам сказали, ваша тінь бачить вас, увесь час бачить, розумієте? І от раптом у вас дивне відчуття, руки сторонні, заважають. І я ловлю себе на тому, що безглуздо, не в такт крокам розмахую руками. Або раптом неодмінно озирнутися, а озирнутися не можна. Ні за що, шия закута. І я біжу. Біжу все швидше, і спиною відчуваю, швидше за мною тінь, і від неї нікуди, нікуди. У себе в кімнаті нарешті один. Але тут інше. Телефон. Знову беру трубку. Так, і 330, будь ласка. І знову вслухав цій легкий шум. Чиїсь кроки в коридорі. Повз двері її кімнати. І мовчання. Кидаю слухавку. І не можу, не можу більше. Туди, до неї. Це було вчора. Побіг туди і цілу годину, від шістнадцятої до сімнадцятої, бродив біля будинку, де вона живе. Повз, рядами, номерами. В такт сипалися тисячі ніг. мільйонноги Левіафан, гойдаючись, плив мимо. А мене одного виплеснуло бурею на безлюдний острів. І шукаю, шукаю очима в сироблакитних хвилях. От зараз звідкись небудь гостро глузливий кут піднятих до скроні брів і темні вікна очей. І там, всередині, палає камін, рухаються чиї стіні. Я одразу туди, всередину, і кажу їй. Ти неодмінно, ти, ти ж знаєш, я не можу без тебе. Так навіщо ж? Але вона мовчить. Я рептом чую тишу, рептом чую музичний завод. І розумію вже більше сімнадцятої усі давно пішли. Я один, я спізнився. Навкруги скляна. Залита жовтим сонцем пустеля. Я бачу, як у воді, скляні гладі, підвішені до гори дригом, перекинуті з кристи стіни. І перекинуто, глузливо, до гори дригом підвішений я. Мені потрібно швидше, негайно, в медичне бюро отримати посвідчення, що я хворий, інакше мене візьмуть і. А може, це й буде найкраще? Залишитися тут і спокійно чекати, поки побачать, доставлять до операційного, відразу все закінчити, відразу все спокутувати легкий шерех, і переді мною подвійно зігнута тінь. Я, не дивлячись, відчував, як швидко огвинтилися в мене два сіросталаві свердла. Щосили посміхнувся і сказав Що небудь потрібно було сказати. Мені, мені треба в медичне бюро. У чому ж справа? Чого ви стоїте тут? Безголусто перекинутий, підвішений за ноги, я мовчав, увесь полахкочучи від сорому. «Ідіть за мною», – суворо сказав С. Я покірно пішов, розмахуючи непотрібними сторонніми руками. Очі не можна було підняти. Увесь час ішов у дикому, перевернутому догори тригом світі, ось якісь машини, фундаментом догори, і антиподно приклеєні ногами до стелі люди, і ще нижче скуте товстим склом бруківки небо. Пам'ятаю, найобразливішим було те, що в останнє в житті я побачив це отак перекинуто не по справжньому, але підняти очі. Було не можна. Зупинилися. Переді мною сходи. Один крок, і я побачу. Фігури в білих лікарських фартухах. Величезний німий дзвін. З силою, якимось гвинтовим приводом, я нарешті відірвав очі від скла під ногами. Раптом в обличчя мені бризнули золоті букви. Медичне. Чому він привів мене сюди? а не в операційне, чому він помилував мене. Про це я тієї миті навіть і не подумав. Одним стрибком через щаблі щільно зачинив за собою двері і зітхнув. Так, ніби з самого ранку я не дихав. Не билося серце і тільки тепер зітхнув уперше, Тільки тепер розкрив шлюз у грудях. Двоє. Один коротенький, тумбоногий. Очима, наче на роги, підкидав пацієнтів. Та інший, найтонший, блискучі ножиці губи, лезо-ніс, той самий. Я кинувся до нього, як до рідного, просто на леза, щось про безсоння, сни, тіні, жовтий світ. Ножиці губи блищали, посміхалися. Погані ваші справи, мабуть, у вас утворилася душа. душа? Це дивне, древнє, давно забуте слово. Ми говорили іноді душа в душу, бездушний, душогуб. Але душа? Це дуже небезпечно? пробелькотів я. Невеліковно, відрізали ножиці. Але, власне, у чому ж суть? Я щось не, не уявляю. Бачите, як би це вам? Адже ви математик. Так. Так от, площина, поверхня. Ну ось це дзеркало. І на поверхні ми з вами. От бачите, і мружимо від сонця очі. І ця синя електрична іскра в трубці. І геть майнула тінь аеро. Тільки на поверхні. Тільки секундно. Але уявіть, від якогось вогню ця непрозора поверхня раптом розм'якшиться. І вже ніщо не ковзає по ній. Все проникає всередину. Туди в цей дзеркальний світ. Куди ми з цікавістю заглядаємо дітьми? Діти зовсім не такі дурні, запевняю вас. Площина стала об'ємом. Тілом, світом. І це всередині дзеркала. Всередині вас. Сонце і вихор від гвинта аеро. І ваші тремтячі губи. І ще чиїсь. І розумієте, холодне дзеркало відображає, відкидає, а це вбирає. І від усього слід. Навіки. Одного разу... Ледве помітна зморшка в когось на обличчі. І вона вже назавжди всередині вас. Одного разу ви почули. В тиші впала крапля. І ви чуєте зараз... Так, так, саме. Я схопив його за руку. Я чув зараз. З крана умивальника повільно крапають краплі в тишу. І я знав. Це. Назавжди. Але все ж таки, чому раптом душа? Не було, не було... І раптом, чому ні у кого немає, а у мене? Я ще міцніше вчепився в найтоншу руку. Мені моторошно було втратити рятувальний круг. Чому? А чому у нас немає плавців? Немає крил? Одні тільки лопаткові кістки. Фундамент для крил. Та тому, що крила вже не потрібні. Є аеро. Крила тільки заважали б. Крила, щоб літати. А нам вже нікуди. Ми прилетіли. «Ми знайшли? Чи не так?» Я розгублено кивнув головою. Він подивився на мене. Розсміявся гостро, ланцетно.